Перша книга царів. Розділ четвертий. Отож став цар Соломон царем над усім Ізраїлем. А ось які були в нього старші урядовці: Азарія, син цадока, священник, Еліхорев та Ахія, сини Шиші, писарі. Йосафат, син Ахілуда, окличник. Беная, син Єгояди, був над військом. Цадок і Евіатар були священниками. Азарія, син Натана, був надначальниками Окру. Азавуд, син Натана, був священником і приятелем царським. Ахішар, був над палацом, а Адонірам, син Авди, над громадськими роботами Було в Соломона дванадцять начальників округ над усім Ізраїлем Вони постачали цареві та його палацові харчі Кожен мав постачати протягом одного місяця щороку Ось імена їхні Син Хура на Ефраїм-горах. Син Декера в Макаці, в Шалвімі, в Бетшемеші, в Велоні, аж до Бетханану. Син Хаседа в Аруботі. Він мав під собою Сохо та весь край Хефер. Син Авінадава мав увесь нафат Дор. Та Фат, Соломонова дочка, була його жінкою. Баана, син Ахілуда, мав під собою Танах, Мегідо і весь Бет-Шеан, що коло Цартану під Ізраїлем. Від бет Шану до Авел-Михоли, що коло Цартану. Син Гевера, в рамоті Гілеадському, мав під собою оселі Яїра, сина Манасії, що в Гілеаді, і Аргов-Край, що в Башані. Шістдесят великих міст із мурами та мідяними засувами. Ахінадав, син Іддо, у Маханаїмі. Ахімац у Нафталі. Він теж узяв за себе соломонову дочку Бесмат. Баана, син Хушая, в Ашері і в Алоті. Йосафат, син Паруаха, в Ісахарі. Семей, син Ели, у Веніамині, Гевер, син Урі, в Гілеад, околиці, в сихон землі в Аморійського царя і Ога, башанського царя. Один начальник був у краї юдейським. Юда та Ізраїль були численні, як пісок у морі, і їли вони, і пили, та пили. Веселились.